și, și pe pământ, el bun Mă apropii cu multă bucurie de microfon, iubiți ascultători, să vă aduc programul Le 022 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Astăzi vom plăși într-un capitol nou, capitolul 2 al Evangheliei după Luca. Ne vom începe studiul cu versetul 1, pe care îl vom citi imediat, însoțit de explicațiile care îl acompaniază, după ce mai întâi vom parcurge un nou episod din lucrarea pe care am început-o nu de multă vreme, dar el a fost lepros. În lecțiunea trecută începusem să vorbim despre curățirea leprosului. Și am aflat cu surprindere că atunci când un lepros era întâlnit de un prieten de al lui, și prietenul zărea pe lepros alb de lepră, de sus până în picioare, așa cum spunea lecțiunea, unde nici măcar un ac nu puteți să mai înțepi un loc bun, deci peste tot el era plin de lepră, acel prieten îl duce la preot și își va căpăta curățirea. Înțelesem în lecțiunea trecută că datoria prietenului este să îl ducă pe lepros când îl vede la preot. Era o întrebare pe care n-am pus-o în lecția trecută, dar vă o adresăm acum. Și anume, ai cumva părinți, rude sau prieteni care încă nu sunt mântuiți? Ei condus tu prin rugăciune la marele preo la Domnul Isus? Le-ai adus tu realitatea Evangheliei atunci când s-a oferit vreo ocazie? Acestea sunt drepturile noastre binecuvântate și pe care eu și cu tine le folosim atât de puțin. Oder ne-ar ajuta Domnul să fim credincioși față de prietenii noștri necredincioși care în adevăr nu sunt altceva decât niște sermani leproși. Pentru că așa cum am arătat cu ocazia aproape a fiecărui lecțiuni și dorim să arătăm și astăzi, lepra, apariția leprei cât și curățirea ei în Vechiul Testament simbolizează în chip izbitor apariția și stăpânirea păcatului în viața spirituală a omului. Și este de asemenea foarte semnificativ faptul că în toată procedura aceasta de curățire a leprei în Vechiul Testament, medicul nu avea de spus nimic, nici nu este amintit niciodată, ci numai preotul, pentru că vrea să arate în chip simbolic la Domnul Isus Hristos, Marele nostru preot, singurul în stare să vindece păcatul acesta a leprei. Vorbind despre responsabilitatea noastră de a duce pe prietenii necredincioși, pe leproși înaintea Domnului, Autorul lucrării pe care o citim spune că nu mă pot împotrivi dorinței de a reda, de fapt, mica și frumoasa scenă pe care o găsim în Ioan 1,41. Aici vedem chiar un om care era ocupat cu această slujbă. Într-o seară face cunoștință cu Domnul Iisus. Ce iese din aceasta? El cel din tâi a găsit pe fratele său Simon și a zis, noi am găsit pe Mesia, care în traducere înseamnă Hristos. Cât de mult îmi place mie acest mic cuvânt, cel din tii. Era târziu, ziua se sfârșise, dar Andrei nu a zăbovit cu hrana, odihna sau altceva, ci el a mers în căutarea fratelui său. Și ce a făcut? L-a adus la Isus. Nu auzi multe despre Andrei în scriptură, dar fratele lui era Petru, acel ucenic prin a cărui lucrare au fost binecuvântați atâția oameni până în ziua de azi. Ce datorie de recunoștință avem noi toți față de Andrei și față de slujba sa din acea seară? Și dacă Evangheliile ne spun atât de puțin despre Andrei, ce frumusețe are totuși acest puțin. Se pare că tocmai în această direcție de lucru el a dovedit multă credincioșie. Și tot în Evanghelia lui Ioana, capitolul 6, de data aceasta cu versetul 8, îl găsim iarăși pe Andrei. Acolo el duce un băiat la Isus. Mai târziu îl găsim iarăși activ în același fel, conducând la Isus pe câțiva greci care au dorit să-L vadă. Lucrul acesta se vede tot în Evanghelia după Ioan la capitolul 12. Ce lucru binecuvântat! O, de ne-ar învăța Domnul Isus și pe noi să aducem sufletele unul după altul la El. Înainte de a descrie imaginile acestei cărți, nu cunoșteam în însemnătatea prietenului care duce un lepros la preot. O, de ne-am asemănat cu el. Necunoscut, fără nume, aproape neamintit, dar totuși veriga unui lanț fără de care reprosul nu s-ar fi putut ajuta. Am văzut numai decât pe prietenul leprosului cum a alerga pe calea spre preot. Sărmanul lepros, fiind necurat, nu putea intra în tabără. Cum ar fi putut el să se apropie de locuința preotului și de cei care sunt în tabără? O, însă ce fericire! Însuși, preotul a găsit un mijloc. Cum? Foarte bine! Acum, 1900 de ani în urmă, marele preot, adică Domnul Iisus, a părăsit el slava Tatălui și locul în care se afla. A coborât el în această lume a păcatului, și ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpăținii, care nevrește se numește Gabata. Deci citit Ioan 19 cu 17. Da, preotul a suferit dincolo de poartă, el te-a văzut pe tine, păcătosule, venind în necurăție spre el și s-a îndreptat spre locul unde te afli. În har, în bunătate, Isus te așteaptă pentru a te curăți. Ascultă acum întrebarea hotărătoare. Așa cum o găsim adresată de Domnul Isus în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetul 6. Domnul Iisus întreba acolo pe personajul acela și te întreabă și pe tine acum. Vrei să te faci sănătos? Dragă ascultătorule, nu este oare aceasta și dorința inimitare ca să fii mântuit? Cu această întrebare încheiem episodul rezervat pentru lecțiunea de astăzi. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm pe toți! care sunt nemântuiți să-și capete mântuirea, iar pe noi, cei cărora ne-ai dat-o și bunătatea ta cea mare, ajută-ne să nu ne neglijăm în datorirea de a aduce pe alții la tine, așa cum a făcut Andrei. Ajută-ne ca din mesajul pe care îl vom asculta astăzi să cunoaște mai bine pe Domnul Iisus puterea lui mântuitoare și să aducem și pe alții la El, ca El să fie bucuros și numele tău slăvit. Amin. să și spunea de iubire. Apropiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 1 al capitolului 2 al Evangheliei după Luca, care astfel glasuiește. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Haideți, împreună cu preotul Nicuriță, care este. Autorul acestor meditații asupra versetelor din Noul Testament Să cugetăm asupra acestui verset În planul lui Dumnezeu este cuprins totul Timp, loc, oameni și împrejurări Nimic nu stă deoparte, nimic nu se petrece la întâmplare Toate cele din cer, de pe pământ și de sub pământ Au fost puse de Dumnezeu în mișcare Pentru împlinirea planului său de răscumpărare a neamului lui Adam nu numai îngerii, dar și împărații pământului și însuși diavolul, fără să-și dea seama, au pregătit drumul marelui răscumpărător Domnul nostru Isus Hristos, ca să poată cobori pe pământ în vederea măreței lucrări de mântuire a păcătoșilor. Nu scrie oare la Psalmul 135 că Dumnezeul nostru este mai mare decât toți Dumnezeii și că El face tot ce vrea în ceruri, pe pământ, în mări și în toate adâncurile, iată-l deci punând în mișcare toată creațiunea sa pentru pregătirea drumului Mântuitorului nostru Iisus Hristos să vină la noi pe pământ și să ne răscumpere din păcat și pierzare. Da, El Cel Sfânt a venit în împărăția păcatului făcându-se păcat, așa cum scrie la 2 Corinteni 5 cu 21. El, care este Duh Ambracat haina materiei, el, nemărginitul, s-a mărginit pe sine, el, stăpânul, s-a făcut robul cel mai de jos ca să nu rămână nimeni mai de dedesubt ca el și astfel se i poată ridica în final pe toți. Ziua cea unică în istoria omenirii sosise și ultimile pregătiri s-au făcut. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Numele Cezar, pe care l-a purtat Caius Julius Octavianus, marele general roman și apoi împărat, a devenit un titlu pe care l-au purtat toți împărații romani. August, exact numele lui era Augustus, era tot un titlu pe care Octavian și l-a pus și care înseamnă strălucitor, fericit, puternic, ca și cum titlul pe care și-l pune omul îi dă starea lăuntrică după care de fapt îngește. Lângă titlul de Cezar August a mai legat și titlul de Pontifex Maximus, adică Marele Preot, unind astfel în mâna sa toată puterea politică și religioasă a Imperiului. Cât de nefericit a fost cel care avea atâta putere, se vede din ultimele cuvinte pe care le-a rostit la moarte și spun Comedia s-a sfârșit, măcar de-aș fi jucat-o bine, bateți din palme. Dar nu asta are însemnătate, ci însemnat este faptul că Cezar August, fiind o rotiță în marele ceasornic al planului lui Dumnezeu, dă poruncă să se înscrie toată lumea. Toată lumea de dragul unuia singur. Da, așa lucrează Dumnezeu. Pentru ca să se împlinească scripturile, oamenii acționează în diferite feluri. Domnul Iisus întreabă la Matei 26, versetele 52-53, Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu? Și așa mai departe, dar încheie apoi, Dar cum se vor împlini scripturile? Multe din cele pe care oamenii cred că ei din propria lor inițiativă le fac, sunt de fapt mișcările lui Dumnezeu în vederea împlinirii planului său, așa cum s-a amintit mai sus. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la cezar August să se înscrie toată lumea. Dacă împăratul August a reușit să rupă toate hotarele, făcând din toate popoarele un singur imperiu, cu atât mai puternică încredere să avem că Dumnezeu, prin cuvântul său, va face nenchipuit mult mai mult. La sfârșitul tuturor lucrurilor, când Domnul Isus va supune pe toți vrăjmașii, va fi o fericită unitate a întregului univers, pentru că Dumnezeu va fi totul și în toți, cum citim la 1 Corinteni 15. În vreme aceea, deci, a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Această vreme a devenit centrul istoriei lumii pentru că atunci a coborât Fiul lui Dumnezeu pe pământ. Într-adevăr, cea mai însemnată vreme în viața noastră este atunci când Domnul Iisus coboară în noi și ne ia sub stăpânirea sa. De aici încolo, viața noastră își ia un cu totul alt curs. Iată acum ce citim la versetul 2, versetul următor din Luca de la capitolul 2. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria, Virinius. Partea duhovnicească trebuie căutată întotdeauna în litera Sfintei Scripturi, dacă vrem să avem folosul cel mai înalt și mai statornic. Dar, vedeți dumneavoastră, nici partea cealaltă, litera, nu trebuie să o lăsăm cu totul la o parte, pentru că ea este, în final, baza de plecare spre împărăția adevărului. Unite cele două părți dau creștere normală, proporționată copilului lui Dumnezeu, adică unui creștin adevărat. Versetul de mai sus face parte din multele locuri din Biblie în care se arată partea istorică a lucrurilor. Este vorba de împăratul August Caius Julius Cezar Octavianus, născut la 23 septembrie 690 după întemeirea Romei și a ajuns pe tron în anul 722, la 31 de ani înainte de Hristos, la vârsta de 32 de ani. După patru ani, și-a titlul de Augustus. Moare la 19 august anul 767, adică la 14 ani după nașterea lui Hristos, având vârsta de 77 de ani, după o domnie de 45 de ani. Virinus Cirenius, Publius Salpicius Virinius, era un senator roman, născut în Lanuvium, lângă Tusculum, în Italia, pe care istoricii îl amintesc ca procurator roman în Siria, între anii 750-753, de la întemeierea Romei. Înscrierea poruncită de Cezar August avea drept scop stabilirea impozitelor și de aceea fiecare cetățean trebuia să scrie numele locul, adică cetatea de unde se trage, starea socială, nevasta și copiii. Rezultatul acestei înscrieri, după datele procurate de istorici, ar fi fost 60 de milioane în tot imperiul, pe vremea aceea, deci era foarte mult. După cum s-a amintit în meditația versetului precedent, versetul 1, pe deasupra planurilor oamenilor, Dumnezeu își avea planul său pe care și-l aducea la îndeplinire nestingherit. Înscrierea era poruncită de împăratul August și săvârșită de dregătorul Virinius, însă ei erau numai împlinitorii planului lui Dumnezeu ca să se împlinească tot ceea ce era scris în scriptură cu privire la nașterea Mesiei. Înscrierea aceasta s-a făcut, așa spune versetul 2. Dacă autoritățile pământești au registre unde scriu numele oamenilor, cu atât mai desăvârșită evidență ține Dumnezeu de copiii săi, de toți cei născuți din nou prin credința în jertfa Domnului Isus. El nu uită și nu greșește când este vorba de înscrierea în cartea vieții a celor născuți din ființa lui. Cum ar putea așa ceva? Și după cum cei născuți pământește sunt conștienți de existența lor, tot așa cei născuți duhovnicește trebuie să fie conștienți de noua lor existență, de nou lor statut, trăindu-și viața la înălțimea obârșiei lor cerești. Înscrierea s-a făcut. Dar înscrierea ta, dragul meu ascultător, înscrierea ta în cartea vieții s-a făcut? Acest lucru depinde de tine, dacă vrei sau nu vrei să fii și tu scris în Cartea Vieții Mielului Lui Dumnezeu. Crede în Domnul Isus, primește-L ca Mântuitor al tău personal și vei fi scris astfel în Cartea Vieții, veșnică și fericită, după chipul Lui Dumnezeu. Continuându-și istorisirea, Apostolul Luca ne vorbește în versetul 3 din Luca 2 că toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. În cartea vieții, toți oamenii, robi ai păcatului și ai morții, trebuie să se înscrie dacă vor să trăiască viața cea nouă și fericită. Nimeni nu este înscris din oficiu, ci fiecare, în mod conștient și de bună voie, trebuie să se înscrie dacă vrea. Porunca de înscriere a fost dată. Porunca lui Dumnezeu este viața veșnică, scrie la Ioan 12 cu 50. Chemare la împlinirea acestei porunci se face necurmat și condiții pentru înscriere s-au creat. Toate sunt gata, scrie la Matei 22,4. Într-adevăr, din partea lui Dumnezeu, toate sunt gata. El a făcut totul. A mai rămas acum partea omului, adică să primească ceea ce Dumnezeu, în dragostea lui, deja a făcut pentru noi. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Tot neamul lui Adam are nevoie de înscriere în cartea vieții mielului lui Dumnezeu, Domnul Isus, așa cum găsim la Apocalipsa 13 cu 8. Fiecare păcătos în parte trebuie să se înscrie cu tot ce are în această slăvită carte, în cetatea, în neamul unde se află, căci cartea este așezată în așa fel ca să poată ajunge ușor la ea oricine și în orice timp. Nu trebuie amânată însă înscrierea, pentru că este numai o anumită perioadă când se poate face, apoi se ia cartea și după ea urmează judecata, cum citim la Matei 25 cu 10. Toți se duceau să se înscrie. Ești și tu, dragul meu, printre cei care merse să se înscrie în cartea vieții adusă din cer de Domnul Iisus? Ce ți-ar folosi dacă toți păcătoșii s-ar înscrie, iar tu ai rămâne nenscris? Timpul trece și perioada de înscriere e pe sfârșite, nu amâna. Ai cumva ceva mai bun de făcut în lume? Ai vreo nădejde de fericire aici pe pământ în lucrurile pe care ți le întinde lumea? Judecă serios totul și ia hotărârea care trebuie luată chiar acum. Domnul să-ți ajute. Am ajuns acum la versetul 4 din Luca 1-2 unde citim Iosif sa a el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Dragii mei, Galileea înseamnă ținutul păgânilor. Iudeea înseamnă ținutul laudelor lui Dumnezeu. Iuda este cuvântul care se traduce prin lăudați pe Domnul. Când ieși din Galileea și mergi în Iudeea, totdeauna te sui. A lăuda pe Dumnezeu înseamnă suire. David înseamnă cel iubit sau dragoste. Betleem înseamnă casa pâinii. Numai dragostea hrănește cu adevărat, numai ea are pâinea vieții fericite. Cetatea dragostei, David, este totdeauna locul pâinii, Betleem. Iosif s-a suicit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Iosif s-a supus fără murmur poruncii autorității și s-a dus să se înscrie Cine s-a născut în casa dragostei, David, și este un adevărat fiu al ei, se supune tuturor poruncilor autorității celei mai înalte, adică lui Dumnezeu, adevărul lui Său. Așa trebuie să fie mereu copiii lui Dumnezeu. E bine să ne aducem aminte mereu de locul nașterii noastre duhovnicești, ca să putem trăi la înălțimea acestei sfinte obârși. Și ori de câte ori ne, împrejurările ne-au îndreptat în locul acesta, ducându-ne în Galileea lumii, să ne suim îndată în Iudeea, să revenim adică în Iudeea și astfel să-i facem bucurie lui Dumnezeu ca să fim de folos semenilor noștri. Mare lucru este să ne cunoaștem o bârșia. Un om um al lui Dumnezeu avea obiceiul ca ori de câte ori trebuia să ia o hotărâre să-și pună mai întâi întrebarea. Ce sunt eu? Fiindcă de ceea ce sunt depinde felul meu de a trăi și a lucra. Mai este important să știm bine și locul nostru de naștere pentru că acolo ne vom duce. La înscrierea cea mare, când toți morții vor învia, fiecare va fi împărțit după locul nașterii. Dacă ești născut din Dumnezeu, vei merge la El. Dragul meu ascultător, din ce ca să faci tu parte, al cui nume îl porți? Iosif făcea parte din casa lui David. Cine s-a născut din nou din Dumnezeu, face parte din casa lui, biserica, și se va sui în cetatea lui. De aceea a venit Domnul ca să ne mute de pe acum. El, scrie la Coloseni 1, 13: ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea păcatelor și toți cei care suntem ai Lui vom merge la El pentru toată veșnicia ca să fim împreună cu El, cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Viața normală, naturală a unui răscumpărat al Domnului Isus, este o continuă ascensiune spre locul de obârșie, adică el urcă scara desăvârșirii treaptă cu treaptă. Și e adevărat, nu este deloc ușoară suirea, ea trebuie să se facă cu mare atenție și purtând crucea. Iosif s-a suit el din Galileea ca să se ducă în Iudea în cetatea lui David, numită Betlehem. Călătoria aceasta din Galileea în iudeea la Betlehem cale de aproape 200 de kilometri, vai, nu era ușoară, dar era cu putință. Tot așa stau lucrurile și pe plan duhovnicesc. Nu este ușoară călătoria noastră, pentru că avem de luptat cu greutățile întâlnite pe cale, cum este arșița ispitelor, grija hoților care se ascund prin tufișurile de pe marginea căii ca să ne fure valorile, purtarea crucii și altele ca acestea. Dar, E cu putință. Domnul este cu noi. Apostolul Pavel spune: Pot totul în Hristos care mă întărește. Așadar, cine vrea să laude cu adevărat pe Dumnezeu și să-și hrănească sufletul cu pâinea cea vie a adevărului, trebuie să se suie zilnic din Galileea lumii înspre Iudea duhovnicească a harului lui. Dumnezeu. Iubiți ascultători, la punctul acesta se încheie șirul meditațiilor preotului Nicuriță, așa cum le-a primit din partea lui Dumnezeu. Începutul lecțiunii noastre de astăzi a debutat cu o cugetare privind îndatorirea fiecărui om absolut personal de a-și înscrie numele în cartea vieții a mielului lui Dumnezeu. Gândul acesta este împărtășit în mod strălucit și de către preotul profesor Dumitru Stăniloae în Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul 2, publicată de Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române la București în anul 2003. În cartea amintită, la pagina 113, al doilea paragraf, ascultați ce spune. Dogmatica creștină înfățișează lucrarea mântuitoare și dăruitoare de viață veșnică a persoanei Dumnezești, a lui Hristos devenit om, cum și relația noastră liberă cu ea, datorită căreia putem primi această viață fără de sfârșit. De această persoană și de relația cu ea, adică de Hristos, depinde mântuirea sau scăparea omului din insuficiența și mortalitatea sa. Fără îndoială, persoana lui Hristos e mântuitorul întrucât e Fiul lui Dumnezeu, căci numai în Dumnezeu e puterea mântuirii și viața de veci. Și numai întrucât e Fiul lui Dumnezeu se explică iubirea lui față de oameni. Numai întrucât el lucrează asupra noastră din comuniunea iubitoare cu Tatăl și cu Duhul Sfânt ne aduce mântuirea în care este activă întreaga Sfântă Trăime cu iubirea. Iar oamenii sunt mântuiți și vă rog, iubiți ascultători, să dați atenție, nu ca niște obiecte, ci prin acceptarea liberă a comuniunii cu Hristos și în Hristos cu întreaga Sfânta Treime. Astfel, toată mântuirea are marca unor relații personale între Hristos și, prin el, între Sfânta Treime și oameni. Creștinismul este personalist. El înseamnă mântuirea persoanei umane prin persoana supremă. El crede în valoarea netrecătoare a persoanei. Încheiat citatul. Înțelegem așadar, iubiți ascultători, că mântuirea este o problemă care ne privește strict personal și că nu se face decât cu accepția noastră, așa cum a fost afirmat și de acest ilustru teolog al ortodoxiei. Nu poate altcineva să se lepede de satana în locul meu, ci eu personal, Trebuie să fac lucrul acesta în deplină conștiență de acest act. Facă Domnul Dumnezeu, ca fiecare dintre ascultătorii ai acestei emisiuni, să se grăbească să meargă înaintea Domnului și să-și înscrie numele în Cartea Vieții Fiului Lui Dumnezeu, acolo unde înscrierea se face numai cu cerneala sângele de miel al Domnului nostru Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, fără păcat. Anunțăm la punctul acesta încheierea programului I022 din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână cu noi pentru toți vecii. Amin!